стіл шостий. З'явилася велика книга. Ціле королівство, маленький галасливий світ настроїв, голосів і осяєнь. Її купували, читали і відкладали у бік. Минуло кілька місяців. Коли надійшла осінь, Йоганнес випустив нову книгу. І що ж, його ім'я раптом стало відомим усім. Він здобув славу. Ту нову книгу він писав на чужині далеко від рідного краю. Вона була тиха і сильна, як вино. Дорогий читачу, це розповідь про Дідрика та Ізоліну. Написана вона в добрі часи, у днях маленьких турбот, коли все легко було зносити написана із сердечним співчуттям до Дідрика, якого Бог покарав коханням. Йоганець жив на чужині. Ніхто не знав, де. Минув цілий рік, поки дехто довідався щось про нього. «Здається, хтось стукає у двері», – говорить якось увечері старий мельник. Його дружина і він сам прислухаються і сидять мовчки. «Ні, немає нікого», – каже вона. «Тепер десята година. Скоро настане ніч». Минає кілька хвилин. Раптом хтось стукає у двері різко-рішуче, ніби врешті набравшись відваги. Мельник відчиняє. За дверима стоїть панянка із замку. «Не лякайтеся, це я», – говорить вона і всміхається тривожно. «Вона входить». Їй підсунули стілець, та вона не сідає. Має лише шаль на голові, а на ногах маленькі низькі черевички, хоч весна ще дуже рання і дороги не висохли. «Я хочу вас попередити, що лейтенант приїде цієї весни», – говорить вона. «Лейтенант, це мій наречений. Мабуть, буде полювати на вальшнепів. Я хотіла вас лише попередити про це, щоб ви не перелякалися». Мельник і його дружина здивовано глянули на панянку із замку. Ніколи раніше їх не повідомляли, коли замкові гості вибиралися в ліс і поля на полювання. Від щирого серця подякували їй. Вікторія підходить до дверей. «Лише за цим я прийшла. Я подумала, ви люди старші, не зашкодить вас попередити?» Мельник відповідає. Які ви добрі, панночко, ви б промокли в своїх маленьких черевичках. Ні, дорога суха, каже вона коротко. Я однак вийшла б притися. Добра ніч. Береться за ручку дверей і виходить з кімнати. Та у дверях вона раптом повертається і запитує. А, правда, чи маєте якісь звістки від Йоганнеса? «Ні, жодних. Дякуємо, що спитали. Жодних звісток не маємо». «Певно, не забаром приїде. А я думала, що він пише до вас». «З минулої весни ми не отримуємо ніяких листів. Йоганнес, мабуть, за кордоном». «Так, за кордоном. Йому там добре. Сам пише, що переживає безжурні дні». Тому, думаю, йому не зле. Так, так, дай то Боже, чекаємо на нього. Він до нас не пише, ні до кого не пише, та ми все-таки чекаємо на нього. Мабуть, краще йому там, де він тепер, коли такі малі його турботи. Так, я думаю, я хотіла тільки довідатись, чи навесні приїде додому. Прощавайте. Усього найкращого! Мальник з дружиною пробаджають її. Бачать, як вона з високопіднятою головою повертається до замку, ступаючи по калюжах у своїх маленьких черевичках. Через два дні прийшов лист від Йоганнеса. Він прийдете додому приблизно за місяць, коли закінчить ще одну нову книжку. Добре жилося йому упродовж цілого того часу. Незабаром закінчить свій новий твір. Останнім часом життя цілого світу перероїлося в його мозку. Мельник вибирається до замку. По дорозі знаходить хустинку з ініціалами Вікторії. Мабуть, загубила її позавчора ввечері. Панянка в себе на горі. Служниця заявляє, що передасть їй, у чому справа. Мельник не погоджується. Він краще зачекає і скаже їй сам. Врешті виходить панянка. «Я чула, що ви хочете поговорити зі мною?» – запитує вона і вичиняє двері до сусідньої кімнати. Мальник входить, віддає їх у стинку і говорить. «Ми отримали лист від Йоганнеса!» Яскрава радість миттю осяює її обличчя на одну коротеньку хвилину. Вона відповідає. Дякую вам. Так... Це моя гостинка. Він приїде додому. Майже пошепки говорить далі мельник. Холод з'являється на її обличчі. Говорить голосніше, хто приїде? відповідає вона. Йоганес. Йоганес. Так, і що ж? Е, ні, знаєте, ми думали, що вам треба це знати. Я говорив про це з дружиною. Вона також так думає. Позавчора ви питали, чи він приїде цієї весни? Так, він приїде. Ви, певно, тішитеся, говорить понянка. Коли він приїде? За місяць. Ось як, а більше ви нічого не хотіли сказати. Ні, ми тільки думали, що раз ви питали. «Ні, нічого більше. Лише це!» Мельник знову знизив голос. Вона проведжає його. В коридорі зустрічають вони її батька, і вона говорить йому мимохідь голосно і байдужо. Мельник каже, що Йоганнес знову повертається додому. Ти, певно, пам'ятаєш Йоганеса. Мельник виходить із замкових воріт і обіцяє собі, що ніколи не буде вже дурним і не послухає жінки, коли та задумає розвідувати про такі таємні речі. Так він їй і скаже».